בראשית פרק כ"ד ואברהם זקן, בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי, והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו.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 הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, התינך חדך ואשתה, ואמרה, שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא, תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בטולה, ואיש לא ידעה, ותרד העיינה, ותמלא חדה ותעל. וירא צעבד לקראתה, ויאמר. הגמעיני נא מעט מים מקדך. ותאמר. שתה אדוני. ותמהר, ותורד כדה על ידה, ותשקהו, ותכל להשקותו, ותאמר. גם לגמליך אשאב, עד אם כילו לשתות. ותמהר, ותאר כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר, לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתאה לה, מחריש לדעת, ההצליח אדוני דרכו אם לא. ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות? וייקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלם. ויומר. בת מי את, הגידי נא היש בית אביך מקום לנו ללין? ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה, אשר ילדה לנכור. ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור רב עמנו, גם מקום ללון. וייקוד האיש, וישתחו לאדוני, ויאמר, ברוך אדוני, אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מאם אדוני, אנוכי, בדרך נחני אדוני, בית אחי אדוני. ותר עוצה נערה, ותגד לבית אמה כדברים האלה. ולרבקה אח, ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה, אל העין. ויהי,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 ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. ויושם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דברי. ויאמר דבר ויאמר עבד אברהם אנכי, ואדוני את אדוני מאוד, ויגדל, וייתן לו צאן ובקר, וחסף וזהב, ועבדים ושפחות, וגמלים וחמורים.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 ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך, ולקח את האישה לבני ממשפחתי ומבית אבי, אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי. ואם לא יתנו לך, והיית נקי מעלתי. ואבוא היום אל העין, ואומר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, אם ישכנה מצליח דרכי, אשר הנוחי הולך עליה, הנה אנוכי ניצב על עין המים,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 ויאמר אחיה ואמה, תשב הנערה איתנו ימים, או עשור, אחר תלך. ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח דרכי, שלחוני ואלך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה, ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה, ויאמרו אליה, התלכים האיש הזה? ותאמר, אלך.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 הוא, אדוני. ותיקח הצעיף, ותתכס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק, האוהל לשרה אמו, ויקח את רבקה, ותהילו לאישה, ויאהבהה, וינחם יצחק אחרי אמו.